Jaun, Andreok, arratsaldeon deizuela. Inigo Urkulluk eta Laura Mintegik aurkeztu dituzteia da euroen aita Eusko Legebiltzarrean asida hortaz atzera kontaketa, datorren astean legebiltzarrak lehendakaria aukeratu eta izendatzeko. Sai horri begira, Peneuberen izenean egibarrek esan du, krisitik irtetzeko hartuko duela bere gain Urkulluk. Euskal Herria Bilduren izenean hartzuaga Legebiltzarkideak politika egiteko beste modu bat badagoela nabarmenduko dutela datorren azteko saioan.